Când omul ajunge la o stare duhovnicească și are har de la Dumnezeu, atunci devine învățat de Dumnezeu. Atunci din toate va primi învățătura lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu l-a trimis pe Marle Antonie la cizmar pentru a învăța prihănirea de sine, deși Marle Antonie avea har și era mai sporit decât Cismarul, Biserica îl preznuiește pe Marle Antonie, iar nu pe cizmar. De asemenea, omul duhovnicesc se învață de la întreaga fire. Nu trebuie numai să vorbim despre rugăciune, ci să știm și cum să ne păzim de desnădește. De obicei, oamenii cad din pricina mândriei sau a desnădești. Acestea sunt cei mai mari vrășmași ai omului. Rugăciunea neînșelată se face și vine prin plâns. Dacă cineva va vrea să devină călugăr adevărat, Trebuie să învețe să se roage. Se socotește pe sine ca o sândit și atunci îi vine un gând de prihănire de sine. De fiecare dată vine un gând nou. În acesta trebuie să stea. Atunci mintea se alipește de inimă. Din acest plâns îi vine durere în inimă. Este neapărat de trebuință să existe această durere duhovnicească. Această durere se simte în partea de sus a organului trupesc al inimii. Dacă doare însă în partea de jos a inimii, atunci i naștere cu ușurință tulburări trupești, de aceea trebuie evitat acest fel de durere. Din această durere duhovnicească din partea de sus a inimii, se răspândește liniște și pace în întregul trup și atunci omul poate discerne gândurile, dacă provin de la Dumnezeu sau de la diavolul. Atunci el poate pricepe și gândurile celorlalți. Astfel, când se roagă pentru ceilalți, monahul poate înțelege îndată care este starea lor duhovnicească. Prin urmare, din inimă îl iubim pe Dumnezeu. Inima este cea care distinge dacă greșim sau dacă suntem devotați voii lui Dumnezeu. Că lui peste noi și Domnului rămâne. Doamne, cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg, iar atunci când voința mea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc latine Doamne Iisuse Hristoase miluiește-mă Să Să vă pentru Do no lo ya i